al-Qasas ehvalat surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adı ilə. Ta Sin Mim Tilka Sin Mim Bu açıq aydın kitabın ayələridir. Biz aleyke iman gətirən insanlar üçün Musa ilə Firavunun əhvalatını olduğu kimi oxuyacayıq. Inna Fir'auna ala fil ardı ve ce'ala ehleha şiy'a.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 Onların oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını isə sağ bıraqırdı. Həqiqətən o, fitnə fəsat törədənlərdən idi. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اصْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Və onları yer üzündə gücləndirdik və Firavun və və onların Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək. Onları öndə və varislər edək. Yer üzündə onlara hökmranlıq bəxş edək. Firona, amana və onların əskərlərini qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. Və əvhəyna ilə əmmi Musa ən ərdiih, fə idə xifti aleyhə fə əlqiyhə fil yəmmi vələ təxafi vələ təhzəni, inna raddûhu ileyki və Biz Musanın anasına onu emizdir. ondan ötürü qorxduqda isə onu çaya at. Qorxma və kədərlənmə, çünki biz onu sənə qaytaracaq və onu elçilərimizdən biri edəcəyik, deyə vəhv etdik.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 Övlad dərdindən başqa heç bir şey haqqında düşünmürdü. Əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbr verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəkdi. Anası onun bacısına onun dalınca get dedi. O da heç kimə hiss ettirmədən kənardan Musa'ya göz qoyurdu. Daha öncə biz ona öz anasından başqa bütün süt analarını onların döşünü əmməyi qadağan etmişdik. Musa'nın bacısı dedi: Sizin üçün onun qayğıсына qalacaq və ona qarşı xeyirxah olacaq bir ailəni sizə göstərimmi? Abadadnahu Beləliklə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 Musa yetkinləşib kamillik dövrünə çatdıqda, biz ona hökmüranlıq və elm əta etdik. Biz xeyrfaq işlər görənləri belə mükafatlandırdıq. Və dəxaləl mədinətə alə xini qaflatin min əhlihə, fə və cədə fiyhə rəculeyni yəqtətiləni həzə min şiətihi və həzə min ədüvih. فَاسْتَغَافَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَبَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ O şehre ehalisi khabərsiz iken daqil oldu ve orada bir biriyle vuruşan iki kişi gördü.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 Musa dedi, ey Rəbbim, mən özüm-özümə zülüm etdim, məni bağışla, o da onu bağışladı. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Qal rəbbi bimə ən amtə aləyye fələn əkuna zahīran lülmücrimin <gülüyor> Musa dedi, ey rəbbim, mənə nəymət bəhşətdiyin üçün, mən heç vaxt günahkarlara arka olmayacaq Fəəsbəhə fəlmədənəti qaifən yətərəqqəb əsbəhə fəlmədənəti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 Sen doğrudan da açıq aşkar yolunu azmışım birisen dedi Älämmmaأَ aradaey biqə bilədihuaunَّهُa qya müsa qolaya müsaأَ tuän ت An və an minəl Musa ikisinin də düşməni olan Misirlini yaxalamaq istədiyi də o dedi, Ey Musa, sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi məni də öldürmək mi istəyirsən? Sən yeryüzündə ancaq bir zülümkar olmaq istəyirsən? Sən islah edənlərdən olmaq istəmirsən. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا Şəhərin kənarından bir kişi qaçaqaça gəlib dedi. Ey Musa, Zadəyanlar səni öldürmək barəsində məşvərət edirlər. Çıx get. İnan ki, mən sənin yaxşılığını istəyənlərdənəm. فخرج منها Musa qorxu içində ətrafa baxa-baxa oradan çıxıb: Ey Rəbbim, Məni zalım adamların əlindən kurtar, dedi. Əlammā tawajjahatil qā'a madyan qāla 'asā O, Mədyan tərəfə yollanıp, ola ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstersin, dedi. Əlammā وَرَدَ مَدْيَنًا أَمْدِيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي <متمر Ô mig> Quyunun yanında heyvanlarına su veren adamlar gördü. Onların yakınlığında da qoyunlarını öbürü heyvanlardan geri çeken iki kız görüp, size nə olub dedi. Onlar dediler, çobanlar heyvanlarını sürüp aparmamış, biz qoyunlarımıza su verebilmirik. Atamız da çok kocadır. Fəsəqələ hüma thumma təvəllə ilə zillə fəqələ rabbi inni rabb inni lima ənzəltə iləyə min khayrin fəqir. Musa onların yerinə qoyunlara su verdi, sonra da kölgəyə çəkilip dedi, ey Rabbim, sənin mənə nazil edəcəyin khayrə ehtiyacın var. Fəcəət hü ihdəhü mə temşi alə qalet in abi yed'uk li yecziyeka ajra ma saqeyt lana falem ma ja'ahu wa qass alayhi alqasasa qala la Bir qadar sonra qızlardan biri utana utana onun yanına gelip dedi Atam bizim yerimize qoyunları sulamağının haqqını ödəməkdən ötürü səni çağırır Musa onun yanına gelip başına gelen əhvalatı ona danışdıqda o dedi korkma sen zalım adamların elinden xilas olmuşsan <gülüyor> kızlardan biri dedi atacan onu muzla işe götür çünkü o Muzla işə götürdüklərinin ən yaxşısı, güclü və eytibarlı olanıdır. Qala inni üridu ən unkihaka əhdəb nətəyyə hatayni alə alə ən təəcürani thamaniya hicac in ətməm tə əşran fəmin indik və mə üridu ən əşüqqə aləyik sə təjidun dedi 8 il mənə işləmək birini sənə ərə vermək istəyirəm Əgər sən bu müddəti 10 ilə çatdirsən bu sənin tərəfindən bir lütf olar Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm Allah qoysa mənim əməli salihlərdən olduğumu görəcəksən Qalə dəlikə bəyni və bəynek əyyəməl əjələyni qadaytu fələ ədvənə aleyh və alləhu alə mənə qul Musa dedi Bu ikimizin arasında olan razılıqdır Bu iki müddətdən hansını başa çatdırsam mənə qarşı haksızlıq olmamalıdır Allah da dediğimize şahittir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 Fələm mə rəāhə tehtəzzü kəənnəhə jənnun vəllə müdbiran vəlem yu'aqqib. Yə vələ texaf inəkə minəl əminin. Esanı yere at. Mûsə onun ilan kimi görüp, geriye bələ baxmadan dönüp qaçmağa başladı. Allah dedi. اَيُّ مُوسَى يَقْنُ غَلْ خُفْ مَا سَن أَمِن أَمَانَ لِق دَ أَلَانْ سَ أُسْنُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانٌ لِّمُرَّبِكَ إِلَافِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağabbaq çıxsın, qorxu keçib geçsin deyə əlini özünə sıx. Bu, Firona və onun əyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki tutarlı dəlildir. Həqiqətən, onlar fəsiq adamlardır. Qala Rabbi inni qatəltu minhüm nəfsən fəəəxafu ən yəqtülün. Musa dedi: Ey Rəbbim, mən onlardan birini öldürmüşəm. Qorxuram ki, onlar da məni öldürələr. Və axiyə Harun u hifsah minni lisalan Qardaşım Harun dildə məndən daha bəlaqətlidir. Onu da dediklerimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər. Mən həqiqətən də onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram. Qala bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'tumal ghalibun. Allah dedi.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 Şüphesiz ki zalımlar nicat tapmazlar. Wa qala fid'aunu ya eyyuhel mala'u ma alimtu lakum min ilahin gayri fa awqid liya hamaanan ala at-tin faj'al li sarhan la'alliy atli'u ila ilahi Musa Firqon dedi: Ey ay yananlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir məbud tanımıram. Ey Haman, mənim üçün palçığın üzərində od qala və bir qüllə düzəlt ki, Musa'nın məbudunun yanına qalxın. Mən həqiqətən də onu yalançılardan hesab edirəm. Və <Sessizlik> zətkərə وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فِرْعَوْنُ وَأُنَاسُهُ أَسْكَرُهُمْ فِي الْأَرْضِ حَقًّا وَاتَّخَذُوا غَيْرَ اللَّهِ أَندَادًا وَقَالُوا نَحْنُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ نَفِيرًا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Biz də onu və onun əskərlərini tutub dənizə atdıq. Bax gör zalımların ağibəti necə oldu. Və cəhəlləhüm əimmeten Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəktir. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ Bu dünyada onları lənətə düçar etdik. Qiyamət günü isə onlar Allahın rəhmətindən qovulmuş kimsələrdən olacaqlar. Və loqad atayna Musa el kitab min ba'dema ehleknel Biz evvelki nesilləri məhv etdikdən sonra Musaya insanlar üçün açıq aydın dəlillər Doğru yol göstəricisi və rəhmat olaraq kitab verdik ki, bəlkə düşünüb ibret alsınlar. Biz Musaya əmri yerinə yetirməyi tapşırdıqda sən dağın qərb tərəfində değildin. Sən buna şahid olanlardan da değildin. Walakinna anşa'na qurunan fetatawala alayhimul umub wama kunta thawiyan fi ahli midyana tatlu alayhim ayatina walakinna hunna Lakin biz Musa'dan sonra neçe neçe nəsillər yaratdıq? Və onlar uzun ömür sürdülər. Sən sakinləri arasında olub, ayələrimizi onlara oxumurdun. Lakin elçiləri biz göndəririk. Və mə quntə bicalibitturi ibnə deynə və ləkin rəhmətən min Rabbik.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 Bir tayfanı xəbərdar edəsən deyə, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq səni Peyğəmbər göndərdik ki, bəlkə düşünüb anləyalar. وَلَوْلَا ən tuzibəhum musibətum bima qəddəmət eydiyhim fəyəqülü Rəbbəna, لَوْلَا ərsəltə iləyna rəsulən fə nettəbiyə əyətikə və nəkunə minəl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 ƏVƏ LƏM YƏKFURU BİMƏ UTIYƏ MÜSƏ QABL QALU SIHRANİ TAZAHƏRƏ VƏ QALU İNMƏ BİKÜLLİN KƏFİRƏN Bizim tərəfimizdən onlara haq gəldikdə onlar neçün Musaya verilənin bənzəri ona da verilmədi dedilər. Məyər onlar daha öncə Musaya veriləni inkar etməmişdilərmi? Onlar demişdiler, birbirini dəstəyliyən iki sehir. Həmçinin demişdiler, biz heç birine inanmırıq. Qul fəətü bikitəbim min əndilləhi huvə əhdə minhü mə attəbih, in kuntum sədiqin. De ki, eğer doğru deyirsinizse,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 Biz sözü onlara çatdırdıq ki, düşünüb ibret alsınlar. Ellezina ataynahu'l-kitaba min qablihim <Sessizlik> bi'minun. Qurandan əvvəl özlərinə kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Va iza yutla 'alayhim qalu amanna bihi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 وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ onlar lağ lağı zaman ondan üç çevirip bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz de size aittir size salam olsun Biz cahillərə qoşulmaq istəmirik deyirlər. İnneka la Şübhəsiz ki, sen istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola yönəldir. O Doğru yolda olanları da daha yakşı tanıyır. وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا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 Və kəm əhləknə min qəryətin dəqirət məişətəhə fə tilkə məsakinuhum ləm tüskan min bə'dihim illə qalilə və Biz xoş güzəranı ilə gürrelənən neçə neçə şəhəri məhv etdik. Budur onların yurtlarıdır. Özlərindən sonra, bəzilərindən başqa orada heç kəs sakin olmadı. Onlara biz varis olduk. Və mə kənə rabbukə muhlikəl qura həttə yəbəətə fə ümmiha rəsulə, rəsulən yətləu aleyhim əyətina, və mə kənə muhlikil qura illə və əhlüha zəlim. Sənin Rəbbin şəhərlərdən ən mühüm olanına, özlərinə ayələrimizi okuyan bir elçi göndərməmiş o şəhərləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan şəhərləri məhv etdik. وَمَا اُوْتِيتُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ بْدُنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَاءَ فَلَا تَعْقِلُونَ Sizə verilən hər şey ancaq dünya həyatının keçici zövqü və onun bərbəzəidir. Allah yanında olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Məyər başa düşmürsünüz. Əfə mə'adənə vədən hasənə fevə gözəl bir vədə qovuşan kimsə dünya həyatının keçici zövqünü bəxş etdiyimiz sonra da qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcək kimsə ilə Eeyni ola mi? O gün Allah onları çağırı diyecektir. İddia etdiyiniz şəriklərim haradadılar. Ollla din haqqaleyhimul qulu rabbiəla iləə ağvalar Səbəddə'nə iləyik mə kənu iyyənə yağbudun Barələrində sözün gerçəkləşəcəyi kimsələr diyəcəklər Ey Rəbbimiz bunlar bizim azdırdığımız kimsələrdir özümüz azdığımız kimi onları da azdırdıq biz onlardan uzaqlaşıb sənə üst tuturub doğrusu onlar bizə ibadət etmirdilər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 Yaxşı olardı ki onlar doğru yolla getmiş olaydılar. O O gün Allah onları çağıryb elçilərə nə cavab verdiniz deyəcək. Əmiyyat alehimul anba yume idin fehum la yetasa'un O gün xəbərlər onlardan gizli qalacaqdır. Onlar bir-birindən heç bir şey soruşa bilməyəcəklər. Fə Tövbe edib iman gətirən və yaxşı işlər görən kimsəyə gəlincə ola bilsin ki, o Nicat Tapanlardan olsun. Rabbuk yaḫluqu yaradır ve istədini də peyğəmbər seçir. Onların isə seçməyə haqqı yoxdur. Allah pakdır, müqəddəsdir və onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. Və Rabbukə ya'ləmü mətukin nusuduruhum və mə yu'linun. Sənin Rəbbin onların qəlbinin həm gizli saxladıqlarını, həm də aşkar etdiklərini bilir. Və Hüvə Allahü la iləhə illəhü O, Allah'tır. Ondan başqa ibadete layiq olan məbud yoxdur. Dünyada da, ahirette de hem O'na məxsustur. Hökm O'nundur ve siz O'na qaytarılacaqsınız. Əl-arəytum in cə'aləllahu əleykuməlləyla sərdanə ilə yəvmil qiyaməti men iləhun qeyrullahi yətiyukun biḍiyā' Əfəlatəsmə'un? bir deyin görək. Əgər Allah gecəni üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa Allahdan başqa hansı məbud sizə bir işıq gətirə bilər? Məgər siz eşitmirsiniz? Qul araitem inja'alallahu alaykum naharasanmada ila yawmil qiyamah. Men ilahun ghayrul lahi yatikum bilaylin taskunun fi. Afalatubsirun? deki Bir deyin görəy, eğer Allah gündüzü üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allah'tan başqa hansı məbud dincəldiyiniz gecəni size getire bilər. Meərsiz görmürsünüz. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ O öz mərhəməti ilə sizin üçün gecəni və gündüzü yarattı ki, dincələsiniz və onun lütfündən ruzi axtarasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. Və o gün yanadırim, feyəqul ayne O gün Allah onları çağırıb iddia etdiyiniz şəriklərin Hardadılar deyəcəktir. Wa nazamna min kulli ummetin shahidan fa Biz hər ümmətdən bir şahid çıxardacaq və dəlilinizi gətirin deyəcəyik. Onlar biləcəklər ki, haq Yalnız Allah'a məqsusdur. Uydurduqları bütlər isə, onları qoyub gedəcəklər. İnnə qarunə kənə min qawm Musa fəbəqə aleyhim və ətəynəəhu minəl-kunuzimə innə məfətihəhu lətanu'u bil-ğusbəti ulil-quvəh İz qalə ləhü qəvmuhu la təfrax inna allahə la yuhibbul fərixin Həqiqətən Qarun Musa ilə həm tayfə idi Amma onlara qarşı yamanlıq edirdi Biz ona elə xəzinələr vermişdik ki Onların açarlarını daşımaq Bir dəstə qüvvətli adama ağır gəlirdi Gövmü ona dedi Öyünmə حقيقه <تصفيق> الله اؤنئنلري سيمر واذ تغ في ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيدك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين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 الذي اولم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون قارون dedi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 خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ öz zineti içində xalqının qarşısına çıxdı. Dünya həyatını arzulayanlar dedilər. Caşçı qaruna verilənin bənzəri bizə də veriləydi. Həqiqətən o böyük qismət sahibidir. Wa qala alladina utul ilm waylakum thawabullah khayrun liman Elm verilmiş kəslər isə dedilər. Vay halınıza. İman gətirib yaxşı əməl işlədən kimsə üçün Allahın mükafatı daha fəyirlidir. Buna isə yalnız səbredənlər nail olarlar. Fəxəfnə bihi və bidərihi l-ərd, fəmə kəna min fəəti yansurunəhu hə min dünilləhi və mə kəna muntasirin.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 Bizi də yerə batırardı. Ah, demək kəfirlər nicat tapmayacaqlarmış. Tilka-d-darul-axiratu naj'aluhā lil-ladīna lā yurīdūna 'ulūwan fil-arḍi wa lā fasādā. Tilka-d-darul-axiratu naj'aluhā lil Vəl-əqibət lil Biz o ahirət yurdunu yeryüzündə təkəbbürlü etmək və fitnəfəsat törətmək istəməyənlərə nəsib edirik Gözəl əqibət, müttəqilerindir Mən cəəə bil-həsənəti fə lehul khayrun minhə وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اللَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّئَةِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kim qiyamət günü yaxşı əməl getirsə, ona bundan daha yaxşısı verilər. Kim də pis əməl getirsə, pis iş görənlərə ancaq etdikləri əməllərin cəzası verilər. İnnəl-ləzî fəradə aleykəl-Qur'ânə ləraddukə ilə ma'ad Qur-Rabbi ə'ləmü mən jəəə bilhudə və mən hüvə fī dələlin mubin Qur'anı nazil edib, vacib buyuran Allah, qaydacağın yere səni mütləq qaytaracaqdır. De Rəbbim kimin hidayət gətirdiyini və kimin açıq aydın azğınlıq içində olduğunu yaxşı bilir. Wə mə kuntə tərcəu əyülqə Sən bu kitabın sənə nazil olacağına ümid etmirdin Bu ancaq Rəbbindən bir mərhəmətdir. Odur ki, heç vaxt xəfirlərə arxa olmur. Və səni Allahın ayələrindən uzaqlaşdırmayacaq, onlar sənə nazil edildikdən sonra Rəbbinə yönəl və olma. Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra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 Allahla yanaşı başqa bir məbuda yalvarma. Ondan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Onun üzündən başqa hər şey məhv olacaqdır. Höküm onundur və siz ona qaytarılacaqsınız.